کرامہ محترم واریدونکو د مولانا عبدالباری صاحب په دواره تفسیر قران دا 47 نمبر کیسټ چې په اروپا محله قرزی مسجد کې او 25 چې او 25 چې دوه نو کیسره د دېملای اروپا ته ساتي ارشاد د سنت کیسټ اینڈ سیریز مارکټ دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مینچو جنګیرا او سادی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر ان رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مانادا ان رَبِّ عَلَى الْحَقِّ زماره په حق ده لا يَدُلُّ عنهُ او دې حق نا اوړينا يعني زماره رب انصاف فیصله کې یو غلطي نه کوي فإِن تَوَلَّوْ كَدَي مَخْوَالَو مَفَقَط أَبْلَغْتُكُمْ فَإِن تَوَلَّوْ كَذَلِكَ سَيُخْوَالَو دا پاسل کې تا تवळاو دي فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نَمَا رَسُولِي دتا ستا ما هر پیغمبرم اورسلته به جزرا لگیل شیم باغی الیکم تاسدا و یستخلف ربی قومن غیرکم رسب راولی زما یوقم زما رب یوقم سوا استاسنا ولا تزرونه شیئا تاسو زررن شی ورکلی دی اللہ علیه صم ان ربی علا کل شین حفیظ یقینا زمار پار یوس زبان حفاظت کو ان کے دے ولما جاء امرنا هر گلا چراو حکم زمگا دا آخري اندام ذکر کین ننجنا ہوں دن اللہ سی ورک من ہوں دلی سلام لا والذین آمنوا ما هو او هغه کسان لا چې ایمان راوړو د سره برحمتین منا پمهربانای زمونگا واناجناهم مین عذاب غلیظ او خلاصې ورک من د ير د عذاب صحنا وتلجادن او داوی دیم جهدو بیاات ربهم چې انکار کړو د خپل آیاتونو در ربنا جهدو چې انکار یې بآيات ربهم دایاتون ذخر ربنا واعصور رسلهم او دینا فرمانی کوله وا پیغمبرانو د الله وتتبع او دیتہ بیداری کوله امره کلی جبارین د حکم د هریو سرکشه انی دینوینادګر نو انجام ادارو خطا چې و اتبعو فی هذه الدنيا د دې پسې کله شه د دنیا کې لا نتلانات و یومل قیامت او روز د قیامت یانه پتیبه مخکی لعنت به اور پسین یاد دین بلعنت مخکی ادیب اور پسی هو چت لعنت نه اغه بدای په قسمتین الا خبردار ان اذن کفرو ربهم اذن کفر کلو بخل رب الا خبردار بود الی اذن هلاکت ده پر اذن قوم یودین چقوم دهود علیہ السلام دی و الی سمودا هاهم صالحان درم واقعون بدغه مساله علی عبادت لله وحدہ عبادت یکی واجب ده الله حق دی لِکَلامُهُمَا سَمُودِيَانُ تَرُورُدُ دَيْ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَاقِبُ إِلَيْهِي يَا قَوْمِ بُذُلَّهَا إِذْ سَمَا قَوْمًا بَنَدَگِيُو کَيَدَ اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ نِشْتِ اسَاسُ دَپَارَ سُگ لَایک دَ بندَگَے سِوا دَ اللهَ رَبُّ لِذَتْنَا هو أَمْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ دِي الله پیدا دا کړي يې دسم کېنا وَسَأْمَرُكُمْ فِيهَا أَوْ بَادَ کړي يې پدې کې فَاِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَاعْتَذِرُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي ثم توبوا الیه بیر اوګر د دی الله تا ان ربی قریب مجیب لیکن ان زمہ ربنی ذیو قبلونکے ودہیوت جواب کی اوہی قالو اوګر د جواب کی یا صالح اے صالح علیہ السلام قد کن دفینا مرجو قبل ھذا تبیبم کی ډیر زیات امیددار لشی مخک د دینا استان زمون ډیر زیات امید لرو ته تبرازی نوخيخي خبري بكي او تا دروانی درو اني خبري شو روکدي ا تنهانا له درو اني خبري سوا وي ګورا زمون خدا امیدو کې ته به مشري اتفاق براولې هاغه زوړ دین بې او ته مشري ته برا ته سملارخه زکه ستا عقل ډېر پوخو او تنهانا آیات مون منکه له رونه دېداري آیات مون منکه انابود ما يا بودو اَذَيْنَ اَچِ عبادتوکُم دهاوچا عبادتیکلو مَشَرَانو زمږ وا اننا لفی شکک او یومنگ بشک کی مم ما دا مصلین تدعو نا الیه تترا بلم غیتا مریدین بکلک شکک قالان او یوتو السلام یا قوم ایذما قوم را ایدم خبر را کین ان کن طالب بینت من ربی کزین به ګار دلیل لخ بل رب در طرفنا په آطانی منو او را کړړی مالله الله د دا خبل درف نه رحماتن نه بته نه به بیان نهکم چې الله نه بوت را کړړی دی جلیلیوم را کړی د پی غمبرې را کړی خو پې ایمان او بیان بوکم د میزې مواري ده نو کدا بیان پرې دما فما ین سرورنی من اللهڅوک ببچ کې ما د الله نه نه عسته که چې ځنا فرمانیوکم د الله فما تزیدونونهنی تاسو نه زیات دوی زماده پره غیره تفسیر بغیر د تاوان بلسه مالغه تاوان زیاتی کوي نو کسا سو مانم یا فما تزيدونني تاسو نه زیات دي کوي مالرا غیره تفسیر بغیر د نقصان خپلنا علم په بلسه باندې ان دا تاسو جګمه دا غډي وړي خبري کوي کنه ماته انده اصلي کی چډر لی تاوان یا نیي ویا قومه زماکوما هذينا کتل الله دا د اوخده الله لاکوم تن ستاسو دپاره یو نخ ده په ضرروانو پریددي له تااکلفی الله چې خوراک کوې دم کې دا ال لا نه وله تمسوه بین او مه سودي تلوغې تکلیف او عمره سواخ د کوم نو بنیېستاسو عذاب قري بهذااب ندي دی سوال د سلام ته تا یو ګټی تو خوودله الله نالو ک جېمون للوخه پیدا کي صالح علیہ السلام سوالوکو وک هوخه پیدا شوا خدا و ته حکم چاګر اوس بدوی احترام کوی او دا په حکم کې خدای شي جوړه زی اوره دې وبداس کې اوره زب تاسو اس کې رستوا کې بیا روانه ده بل صورت کې غالبن صورت قصص کرا روانه ده فاکروها ندی او جلغوخا زخمی کړه تر دې چې وی و جلا فقال انه هوت صالح علیہ السلام تمت توفی دارکم فیدا اخلی بخلو کورونو کی صلاته د ایامین درو رزی ذالک وعدن غیر مکذوب دادا وادرشتنی وعدن غیر مکذوب وعده د بی دروغ یعنی رشتنی وعده ده فلما جا امرنا هر کله جراغ حکم زمونگا نجینا صالحن اخلاص ورګم صالح علی السلام لا والذین امنوا ما هو هغه جاله ایمان راولو دد سرا برحمتین مینا په محرابانه زمونگا خزی خِزْيِ میزین او د رس د د کارهځ نه ان نه ربک اول قوي لا د کن نصرب الَّذِينَ طاق الصَّيْحَةُ او دوه ورن فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ زله محتونی ول ظالمان چغې په سب بهو في دیارم نو اوګر ددل په خپلو کورنو کې جاسی مینا پړمهی ان صمود کفروا ربهم دی سمودیا نو کوفر کړو د خپل رب نه علابودل سمود کوفر کړو رب نه رب خو یمانو وکفرېسو کوفرې داو چې یو والي ولا نه مانو سمود خبردار حلاکت ده د پاره د دی دیتباشوی ولکد جات رسولنا ابراهیم بیل بشرا علاقہ مسکے سپاتے شویخ ہو نہیں دی وَلَقَدْ جَعَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ندیز آئینا واقعاد ابراہیم علیہ السلام او واقعاد لوت علیہ السلام پنفید علم غیب باندی شب پٹو پویدن کے اللہ دیں ابراہیم علیہ السلام امن پویدن او لوت علیہ السلام امن پویدن وَلَقَدْ جَعَتْ یکیناً راغلو ملائک زمونگا ابراہیما ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پزیری دبچی قالو ندی وطوی سلامان سلام سلامی واچاو قالا او ابراہیم علیہ السلام سلامان پتاس دی سلامی providing. یعنی اخد السلام جواب بارکو فمالا بیسان وقت تیر نکا انجا آچرائیل بیجلن حنیزن یا سخیرت چھویں فلمار آئی دیا هم حرکل جولد اللہ سندا دی لا تصلو الہی جنرا سید لیتا نکرحم مناشنا یوګنل دی فاوجه سمینوم خیفتان اپټے کړه د دین یارا میلمانه راغلی وبښکل دا ملائک راغلی وبښکل له میلمانو کی ابراهیم علی السلام د ډوړې ټیم کې ولا خیریت کو راایلو دو خبره تیمالنی کی یو دا چې د ډوړې ټیم د میلمانه ته کو چی جی ډوړې د خپل لیداو کنه واچې د ډوړې په ټیم راوراسي د لری نه راغله نو چا به تو دی دی، تو السلام و چې سوازوسه تیار هغه لراړه دیمدا چې وس دیو نو خوشاله لراړه هغه سیرت کړی دی راولې دی به څنګه سړی چې نه بيجن نو په دی بيجن ډوډۍ ټیم کې بلرشي کې بڼي او صحا هغه چې درا پاسه نيره چاينسکو چې نس کې بغفره دی ته نه بزا کنه ای السلام مل مدوس انسانو ابو الزيفان به وتوی ډېر مل مدوس انسان وَفَلَمَّا آ هم چاغ ته خوراک کې هو د و قتل م تننیزي کېدل نه کېرا هم نشن او ګړل ید سګه چل د روړي د ماله خخوراک را وړي د بیااب نهښي او جسم نومې فان پټړه دد نه یا کالونوديی ته لا تخافري گا ان اورله الا کالوین مګه لجللیشي حالاق د کوم زړه کی یارا پټه کړه او د یو توي چمه نو صداع علیکم د زړه په حالت څنګه پویدل نو د دې جواب په یو صورت هجر 52 نمبر آیت کې چې ابراهیم علیه السلام ماته پخلوه زړه کی یارا رالا نو به تو په یخلوه چې انا منکم وجلون موږ تاسو نه وایو د دا کول نه ته وایي وایي زدا سنوي ردم دا یارا د ابراهیم علیه السلام په څاغه کې دستور داو چې اوس اړه دې چا د نقصان په سیلړ دا غړوړې به نه خورا دا ډیر لوي د لتو دې چې لهक्षात پس بوله زو نقصان ورکو م اوس دې ولړړې خورمې ابراهيم عليه السلام زکه یې ریدلو دا اسباب دلام دیرا دا خلاف د نبوت نه نه دا نه وای و دوی یې رېګه ما مونږ ملایکو زکه خراپ نه کوو و امراتو قائمتن خدای ابراهيم عليه السلام اولالا حکم وکولالا سوره زاريات 29 نمبر ایت کوی چې د پرده نشا تولاړه روشن خیال نه و چې ابراهيم عليه السلام هم ملمنو ته ولار د مخامخ او هغه مولا دا چې کله دای خبر ورکړ چې ابراهيم السلام چې ابراهيم عليه السلام ته اوه چې موږ بیل راغلیو جانل دا به چې زیره درکې او د لوط عليه السلام د قوم د هلاکت در درکې نو دغه ټیم کې دا پوښته وای دا, دا خو انسانان نه دي دا ملائک دي رارا مخامخ شو ظاهرت نو خوشاله شو دبچی زیر کی وارده نو خوشحالا شو فبشرنا نمون زیرن اوار قدی لرا یا فضوحی چې چی پتا وطولا کی دا چی دادلوت علیہ السلام دا غکوم دا تبا کولو دا پاربا غلی دی وملائی کی دی فضوحی قد نو خوشحالا شو پا دی فبشرنا نمون زیرن اوار قدی لرا فی اسحاکا پا اسحاک علیہ السلام ومن ورائی اسحاکا او پس دی اسحاک علیہ السلامنا یاکوبا پا ی زمنہ استاد دہر چا خپل او زوقي شيخ علي الله سبوي خلق بني کی تعبیلات کین شیخ خاندان رستو دا خاندان مخکی دا زیر رستو دا خاندان لی پسدی وې زوام فضا یکت وې خاندان ولي هغه وې موږ د کوم تبه اله لراغلیو پدی خوشاله شوې ز شکر دې چې دالو تعالی سلام باندې سترون اخلاص شینی پدی خوشاله شو کار دې نرتوب وکړه الله رب العزت دوی چې په بډا کې مولا فیور که. دا د دې دا و خوشاله وي وجا چې په کافر قوم هلاکت باندې خوشاله شو الله دې بچی زیر مولا ورکون قالت او دې یا وای لته هاي ا عليذ عذبه بترا لم ډیر د تعجب نو و انا اجوز او زيما بوداي و هاذا بالي شيخان او دا خوند ما امر لري بوداري د ابراهيم عليه السلام عمر علما ذکر کړي شپک شلي کال او دغه ټین او د امبودایو چې د استغفار لوګالو د ګډه خزای نو خودبه ګډه وي وای زوم بودایم خاون نم بودادن یعنی ظاهری اسباب طول ختم دي سمسلب زما د خاون لب بل بی بی الله ورکی دا غینه به ځی کیږي او کنه زما به بچی کیږي وی आले تو آیا سبب بچراړم ان هاذا لشیوناجیب داریو شیډ راجیبا قالو نو دوی ته جواب کی وي اتا جبینا ایت تعجب کی من امر الله دا حکم دا اللہ نا رحمت اللہ وبرکاتو رحمتنا دا اللہ دی وبرکتنا دا اللہ دی علیکم بتاسو اہل البیت اے قورنہ دے ابراہیم علیہ السلام انہو بیشک دا غزات حمیدن ساہل شرد مجیدن او دا دیر لے شان خاون دیں دا دیر لے صفات و کمال والا دا دیر لے صفتن دا کمال مالک دیں اگا پا دی والی کی زوی در کو لشی فلمہ زہبان ابراہیم الرہو هر کلا چی لڑالا دی ابراہیم علیہ السلام نا یارا و جاتو البشرا اور آغد تزیرے یو جادلونا ند خبر شروع کلی منسرا فی قومی لوتن پبارد کون دلوت علیہ السلام کی و رت خفقید پی بیا اللہ محلت و لورکا و ام ابراہیما بیشک ابراہیم علیہ السلام لحالیمون دیر زیاد سبرنا کو اوواہونا و دیر نرم زڑوالا منیبون و رجوکون کے واللاتا یا ابراہیم و اے ابراہیم آرز انہازا مخوال آدھ دے خبرنا انہو کت جامر ربک یکنن دا غلل حکم دا رب سا ابراہیم علیہ السلام دعا کئی اللہ تصوی آرز انہازا مخوال آدھ او و بازی خلق کوئی اولیاء جللہ تو یا اللہ بخام خاور کئی پنجابیانی کو ہم شہورا مقولا دا وی زمانگا آورینا ادھ دے واپس کئینا دای ورو ته اوئی بس غناو پس کیږي چې زو ومه ای زما غاړو او لري نه قبلینه الله د ابراهیم علی السلام سوال واپس کلو کریم ذاته هو حاکمم به کله یو سوال نه قبلینه د ابراهیم علی السلام هم نه قبلین او کله قبلینه د شیطان هم قبلین و انهم اتیهم یقینا غرابش دیته زابنا زاب غیر مردودین چې نبی واپس کله شوي نده ملائک را ل ابراهیم علی السلام نا را رخصت شو ورالد لوت علی السلام خاطا ولما جاعت رسولنا سراج المنیر کی خطیب شربینی رحمه اللہ اغو اگدو واقعات تفصیلاً ذکر کرده پدیزا عبیسان لوگو رئی بیر مزیدار تفصیل لین ولما جاعت رسولنا هر کل چرال ملائج زمونگا لوتن لوت علی السلام سخا سی ابهم نخپا شد آغی درات دونا زکا جدا دا خستا والا کانو شکل کی تلیون وذاك بهم او تاංශ پدای باندې زران پسینہ کیں زګ جديده غزای کې مسافر وو وکاله او وی دا یو یوم ناسيب داد اور سختا که وسړي مسافرين بلې کوم داسې بد کردارای او بل د سفراشي ملمانه او وی هلکانا اګیوم کمزور اختیارې دیم کمزورې نور شک ملګری نه ای عزتمن سړي د ملما په عزتې خپکیږي نو دې ډېر سخت ترزونو وجا هو کومه راغې د تقوم د ی راونه الی چ را غلوې شده د په طرفه پهمن قبللو مخکې د دینا کاو یا عملونه صحی آته ری به عملونه کولنا کاره دا, دا, دا پرې دوي قال اوی ته نولوتهلی سلام یاقومې زما کومه ها اولای دغه جنا کوې د کو بناې لونه زما دي دا سااس خپلی دا زما لوناری هن اطهر الګم دا پاکی دي تاسو لپاره اطهروسي غدي اسم تفذیل لا خدام مطلب نه لږینی په دې کې معنی د اسم تفذیل لا چې اطهر و ډيري پاکي تاسو لپاره د دې لپاره قانون سم مطلب نسبی د نفس پاکواله په پا دې کې اومشتي نن ادا د پاره د تاکید سیغه د اسم تفذیل لا ورې ده یوهنا اطهر الګم د دې حلالي تاسو لپاره ندا نو بناتی نه مراد غره جنہ کید قوم به د لوتل السلام خپل لونه نه کی جن قوم دای دا راشه زماده دا لونه واخلې د لوتل السلام څو لونه پور قوم د لوتل صلاتو السلام لونه به زیات نه د اخر سوره به ټول قوم ته خو بیا نه رسیدې نو دا خړمبه دا, دا خبره اقلن غلطه ده د انبیاء د غیرتنه سخته خلاف ده ک د لونه مسلمانانی هغه دي کافر نو کافر له مسلمانه خزا راوي بلا دادا چه بل دادا چې د پیغمبر نه زیات غیرتی په معاشره کې بل څوک نه وي کله چې د حکم حکومت راغی چې کله یو سړی د خپلې خژ زره په زنا سوکو نو سلور ګواهان به یو صحابي پاسې دو وې د الله پیغمبر دغه ټیم به ز غواهان ګورم نبی له سلام صحابو توګه تلو دې تم خیال له دا سور غیرتی سره دي او ګورې ددنه زیات غیرتی زېما او زمانه زیات غیرتی الله دی دا قانون د الله دی پیغمبر ډیر غیرتی هغه چری داسي کمزوري خبره نه کوي خود شفقت خبره کئی ویستاسو دا جینا کوي دا زمان لونه دی الله تا صلح علی کری دی دی کوي نکاو کئی کنا فتاکو اللہ اوی اری گئی اللہنا وَلَا تُحزونِ اماما رسوا کوئی فی زیفی پبارد ملمانو زمان کی علیس من کمر جلور رشید آیا نشت دستاسو نیو سڑی اخیار قالون دیوتوی لکد عالم دا تخب ویئی مالنا چنشت دی منگلرہ تی بناته جستہ په دی لونو کې من حق انساجاته دا غي ته استهزاء پتوروي زه څهړي زمونږ استاد اډونه نه دی کار مونږ ته ډولي معلومي نه دي اوس مونږ ته لونه خي دير مې ځان نه دی خ سړي جوړ غړې دی چې دا زم ماډونه دي مونږ ته خي معلومي لري اوس مونږ به داړو ساجت نشته و انک لتعلم تخپوي مانوري پاګه مونږه اراده کو دین لوی ابد بخت یا نور سي چې پیغمبر ته په مخامخ دوم رس خبري کوي بیر بیزت کومو بیر سپک کومو نو الله والا عذابم دسه ناشنا ور دی چې دا سیا عذاب الله بل چاله دی ور کړی قال اولو ت علیہ السلام لو ان لی بكم قوته ارمان چې ماله را پتا سو باندې طاقت نو ما بده سره جنگ کړو مقابله په میده سره کړی و خو یوازین نو او آوی الی رقمن شدید یا ما پنای حاصلول شي یوی کی مضبوطی دا رکنین شدیدین یو خاندان مضبوط تا د مسافر او ارمنجه خاندان ميدلته وي مټي می مضبوطه او نه ما به دا سره سوال جواب کړو وړلرې انه ملایکو ته جواب کیسوي قالو دیوته او لما ذکر کئ دا خبره تیری چی کئ دي د کور پدورشلا کی لوتله السلام ولارد دی لاس یو خابل خیری دن دا ملایکی دي بهر دا قوم دی هغی زورونه کوي مونږ دن نه پریدا اغه چوکاټ نیولل اکلا کولاړ دی دکاسي او د غزاینو ته خطابوم کوي قالو نو دوی ته جواب کوي یالو تل تل السلاما ان رسول ربک مونږ یو ملائک درپسا لایس وی لېکا دای چرنی شیرار سه دیتا تا فاصری باهلهکا بوزخ بل اهل بکتم من الليل پیاو ټوټه دشبکی ولا الذفت منکم فشار دینو ګورید تاسو نه احد یوتان ان لم را تاګه مگر خزر ستا د بنوبوزي انه مصيبه یقینا عبر سي ديتا ما هغه عذاب اسابوم چر سي بده کوم تا ويدا بکلي وې سهار وې سهار خورل لري دي انما الههم الصبح یقینا وخت عذاب ده دي ان موعدهم یقینا هغه وقت دوا دي ده عذاب ده دي الصبح هغه سبا نوی علیس صبحو آینا دا صبابی قریب ان نیز دیں ساہر نیز دیگی عذاب پرات تنکی دیں فلمہ جا عمرنا هر کله چراغ حکم زمونگا عذاب زمونگا جا علنا آلیہا اگر دا مونگ برا طرف ددیکلی صافل حالان دی طرف دا فا امترنا آلیہا اورا اوارو المونگ پا دیبا میں حجارتاں کانی من سجیلن دا پا خوشونا پا اور باندین منزودن چپر لږ به باندې راتلو بالکل لا کړه دغه پښان روانو د ګولای پشان مساومتن نشاندار هند ربکا صاد رب د طرف نه نشاندار علما ذکر گئی چې په هر کاني د کافر نوم لیکو او دین را چې نشاندارو توسم کې د کانو نه او دې کی اشاره دی چې د اسمان د طرفه او اوبره زی رازی اور چانو لیدله دا ډیر ناشنا عذابو چې کانی راته غم په اور پخشي بره دا بټای کمم ده باه خاور چته ده کانی پهڅو ختل پاخه په سبانې شو او بیا دا غځای نه چې را ته مکې مړ ټ کړی وه دسمک نه پورې کله پرې کېدل دا قدرت دله اما می نه ظاللیمی نه بهبع ده او ندی دا کلی د د ظالمان نه لري مراد د کلی نه دا کلی چې کم دلوته سلام د کومو او مراد د ظاللیین نه مکې والله چې دا ظالمان نهکوري. دا کله خدای نن لري نه دي فکر را دي چې وی ګوري کنه عبرت واخلي والامه دينا قوم شويبان سبګم واقعات په اوله د عبادت لله وحده والامه دينا قوم شويبان لګلوم مدینو له تورور دي شويب السلام قال نوغوي له يا قوم عبذ الله او سما قومه بنګيو ما الله مالکم نشته اساسو بهر من الهن سوگ لائک ذ بندګی غیرو سواد الله نا ولا تن قسل ال المیزان مکمو پیمانا او تول ان یراکم بخيرن زوینن تاسمال دارا و انی اخاف علیکم اوذیرکم بتاسو عذاب یوم محیت لا عذاب دره دیگر کون کنا و یا قوم ی سما قوم او فالمکی علی پورا کوئی پیمانا والمیزان او تول بالکسب انصاف د هغه کوم کې د شرک سره سره د ناپ او د طول د کمی گناوا و ی ګورهمه کوی د کار اللہ بم تبا ک ناب تولې کمی هغه زمون پهې امت مک را راغلی دی چې د غستو د پااره یو کانې رسو لبل ستله یو ول او رسوبل غستله یو نپ او خرس لبل ناپو ناپ ناپ ناپ و یره دا خو د ن خبره نه ده ناپم دی کویل پیما نه ول میزان او طول دا نپ دې کپلو دم په د نو نن په هر یوسیس سیس کې چې ده نو ډېرې کم تجارت پېښې دي اړ یوسیس سیس کې غوبل جوړ جوړې دي هر یو سیس کې ما په ټول کې کمېنن پرې umat کې مرغه لري هر څړې په خپل حال خو خبر دا وي چې زه به کمه طریقې کوور کوم بازار کې سبزای ولې نو سبزی له خمس ادار سر جوړ کړي غټ غټ به په پاسه هی نري نري لاندې تازه تازه باندې او غو مړوي لاندې نو تدا تا زاو تو ګوري هغه بلر شي د لاند نه بيداله تجو خبره کین او غبت یې نو دا سره دی مناسبه ها بیا په ناو کمیم نه دې پکار ولا تن کو سلمکی الا کمې ما کوئی پبېمانه او میزان او تول کې انی اراکم بخیرن زوینم تاسو مال دارا و انی اخاف علیکم زہری جم تاسو اصحاب یوم محید عذاب درجه کې راکون کنا وَيَا کومې زما کوم او فلې کیاله پرورور کوی پیماهول میزان او طولله بلکستې په انصاف وله تب خصنا سااشیا هم مک وی د وَلَا د خلکو معلوونه دی سیزونه دی والله تاسو فلړې مفسی این کن تم مؤمنین اینا کئی تاسو مؤمنان ومان آلیکم بحفیظ او زنیم پتاسو باند نگاہبان قالو دی اوی یا <يا> شویبو اے شویب علی السلام اسولاتو کا آیستا موزو تا مرکا حکم کی تاتا انا <مانت> ترکا چپریدو <جبريدو> منگا <مانت رکا جب دعا باونا> <جبادتے کڑو> ما حغصو یابد آباؤنا چی بادت کڑو مشرانو زمونگا او ان فعلا فی <في> اموالنا یا <يان> نکو منگ پخبولو مالونو کې ما نشاو سچی زمونگا خوخائی ان کله انتل حلیمو ب ش صنا کو او رششي د وړی روخیار من دا د داور پروټو کې یخنده اور پور کوي کا او د شو ب سلام یاقومې زما کومه خبر را کوئ ماله ان كنتالله ب نهتن ک یمځ پښکارهدلړي مرببي د خبر رد د طرف نه د کنی او را کړی ماله الله منو حسن نې مبښیسته چې دی نو مال په کې خیانت نه دی جایز کزه په دې کې خیانت الله بس سزا را کوي وما اريد او انا غوالما ان اخالفكم جستاسو خلافكم الا ما انهاكم منه اوراتكم ما غي صدق جنكم دا صدقينه مطلب د ما غرض دا نه دي چې تاسو د ناجایز غټنه منی کوم خپل مي وطنیک دي په دې طریقې غټاو او دې مطلب د پند شي خل قرآن رحم الله عليه وي چا دا إلا ما عنها كمن انه هو داخل لمخنا یعنی دا زجه تاسو د کمسیز سیز د عبادت نه منی کومه نو پدې کې زم ما غرض تاسو مخالفت نه دی چې ګنې بس صرف ایستاسو مخالفت برای مخالفت کې لګیا يم هه صرف ایستاسو مقابله مي غرض دي و ان اريد زنه غلم الا الاسلام مگر اصلاح کول مستطعاته سورج زماتا کدي زي اصلاح کول غلم تاسو زمان دا سوه زماده بیان دا په مخالفت باندې محمل کوي چې ګینه بس صرف زمون مقابله کوي په ما توفیقی الا بالله اورنه د توفیق زما مگر په الله رب لیذ ات امداد به می الله کوي باور سم په الله دا علی توکل دو پر الله باندې مازان صبر لې او الیهونیبه دی الله ته رجوع کوما یا قوم ای زما قوم لا اجر منکم 30 دینې کی تاسو لرا مخالفت زما او پري حدود ایمان لا اجر تیز 30 کی دا 16 شکاک کی مخالفت زما په پري حدود ایمان ان يصيبكم دنين ابرس اذا سوتا مسلمه سابق من وحن فشان ده غیاذات ترسل لكم ده نوح علیہ السلام تا او قوم هودniak قوم دهود علیہ السلام تا او قوم صالحن یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوث منكم ببعيد او نه ده قوم دلوت علیہ السلام لريستاسونه په مسافت یا په زمانه کې غاغه زمانم دنلری ندهل ځایم دنلری ندی ګورای نهې برت ناخلې واستغفر ربکم بخنو واړای د خپل ربنا ثم توبو الیه بیا را وګرځې دی الله تبارک و تعالی استغفار وکړه توبه پوسړه ان رب بیشکه زما را دو رحیمون ډیر رحم کوم کې دی وجودون ډیر مینا کوم کې دی نو قالو دیوته جواب کې یا شعیب اے شعیب علی السلامه مانف که مونږ نه پوېګو کثیر مم ما تقولو پډېروغه خبرو چي تي وای يرستا پدي خبرو مونږ نه پوېګو چې دا تجارت داسي کوئی او داسي مونږ کوي دا مونږ دا چلو نه ناراضي نه مونږ ساده خلک دا به استهزاء ام وکړو کې به ورپوري کولین هدا ته چي وای چې دا او دینو رو کې دا نقصان دي دا نقصان می مونږ پدي غنو کې څوبانه او چې پلان نه کړات دی نه باغې پوېګو وا اننا ل ناراقه فینا زویفان موینو تالا را پخبلا ماشا راکی کم زوری خوال اولا را را تکا کنوی قبیل استا لار جمنا کنم با پگٹوشتے وی اوی ترہ تئیس امنی خدا قبیلی دی زورا ورادار نو ملې دا شویب عليه السلام هغه ته کومه ست اړه عزت نشته ده مسخه صرف یې ساده قبيله يره ده قال انا اوينو شويب عليه السلام يا قوم يا جماعه ارهتي اي قبيله جماعه عز عليكم من الله ډېر عزت نن ده په داسه الله نه او اتخذوه او تاسو ورګول له حكم الله ورهاكم رسو استاسه نه زهريان پرې خدله شوي شاته ورګول شي معالی متنزیل مانا کئی نبستم امر اللہ وراء ظہورکم و ترکتمو ہو تاس با اللہ حکم شاہ تغرزول دے پر خود امی و تخصمو ہو گرزول دے تاس حکم دا اللہ وراء کمرشت اصلا ظہریان شاہ تغرزول شویں اِنَّا رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطَ زمارب اصلاف باملونو گیرہ کون کے دیں قوم اعملو ایزما قوم اعمل کوئیں علا مکانتکم بف انی آملون زوم ملک انکے ما صوفت آلمون زروے کی تاثر و من پاگا چایا تی آزابون چراب شپاگا آزاب کہ خوزی چرسواب کی آغا لرا امن او پاگا چاوا نی ہوا کازم چاہوی در اغدن وردکی بے انتدار کوای انی ماکم رقیب زوم تاثر انتدار کوانکے ولمہ جا عمرنا هر کلا چراغ حکم دمونگا نجینا شعیب ان اخلاس وردکم السلام لا واللزین آمنو ماهو اوه آقسانو لرچیمان روڑو سرددنه برحمت مننا پا مهربانیز منسره وآخذت اللزین ظلمو الصیحتو او انیو الظالمان چغی فا اصبحو فی دیارهم جاسمین اگر دید الفقبل و قورن کی بڑو محب راتو او داسی تباشو که اللہ میغنو فیها تبوائی چاڑو سی دل انو پا دیدائی کی علا خبردار بود اللہ مدینہ حلاکت دل پارد مدینوالاو کما باعدت سمود لکه څنګه چه تباشو سمودیان و لکدر صلی اللہ موسیٰ بھی آیاتینا یکنن لگلہ موسیٰ علیہ السلام پنخوط مونگا و سلطان مبین پدلیل اختارا داو مواقعا داو مواقعا داو مدد کا مسئلہ چه اختیار من اللہ دیں نجات ورکون کې عذاب ورکون کے الله دیں متصرف اللہ دیں نو عبادت دا پکار دیں لګلوو مچته ک فررانا فرعون کا و ی او سردارانوداغتا نودیسی چلوکوفتته به امره فرراونه روان ش د حکم د فرون پس اما امر فرراونه او نه حکم د فرون درششيین سفاائید والا دنیا کې قیامت قیمت کےډې انجام دهئی یا دموقعمه مخک بروانانی د خبل کوم ده یو ملقیاممتې بررض لیډر وکانا لیډر خو مخ کې راایي نفعا وردا ومنار دنه بکی دی لرا اوردا وبئس الوردو ډیر ناکاره गुذر دی المورود چې ورتلبو ته کی دیشي गुذرد او په پاغړی او جهنم دا جهنم دروازې ته ګذروي دا ولي دې دنیا کې استهزاء کړي وا نو الله رب العزه تم باغینه تعبیر په دې ګذر سره وکړه چزی غذر خود او بوئی خو زداګه توردان نشي چې په تاولګي ستاسو او اوبدو فیازه لاناتا د دې فزيکل شه دي دنیا کې لانات او یومل قیامت یوه ورځ قیامت به اسرفدو بد نعمت دی المرفود ورکل شي به اسرفدو بد انعام دی بد پیشکشی ده بد تحفدا المرفود ورکل شي تحفانا ده هو که کوم نه تنهسته تعبیر په عرفت سره وکړو زالک من انبائی القرآن دادی اغکل انبائی القرآن حالات دکلو خبرونا دکلو دکلو والاو نا کس روالے کا چمنگئی بیانو پتا منها قائمون زنید دکلونا دی اولاد یعنی سب بچ دی آبادی پاتی دی وحسیدن اوسد دلدل شوی ما ظلمناهم منگ ظلم نو کڑے پدائی ولیکن ظلمو انفساهم لیکن دی ظلم کڑو بخبل دان فَمَا اغنتانان هم آلی حتمللتتی لړ نهکه دد نه دد هغه خدایانو ی دونه چېدیبراابل مندونله سواده من اللهله منشي هشي چاذاب کراغې ددی خدایانو له هپ دوررن کړه لمماجاو رببي کو هر کله چراې حکم د رستا فما زاو هم او ضی زیات نهکه ددی دپاره غیرره طببیبن بهغیر او دا غشاندي نیول دربسه اذا اخذ القر قال چې 19 کلو والا وهي ظالمه او وی د ظلم کوم کی ان اخذه الیم شدید یقینا نیول دا دی الله ډیر سخت دي او ډیر دردناک دی ان فی ذلک آیهن یقینا په دې کده نه لمن پاردا حوا تخاف عذاب الاخرتی چیرې کی د عذاب د اخرت نه ذلک یوم مجمول له الناسو دا اغا ورزا چه جمکول بشی دیتا خلق وزالک یومن او دا اغا ورزا مشهودن چه گواهی باوکڑیشی پدی که یا مشهودن یشهدوه اهل السماع والارض چه ها زربک رشی دیتا دسمک و دا اسمان مخلوق ملائک و انسانان و پیریان وما نو اخیروه مونگ نرسکو دی لرا الا لعجل ما دو دن مگر تر نیٹی لگی پوری یعنی لگ وقت دیوتا زکاہ جهر هر شي اغن از دې دي او چې کم تیر اغه ډیر لري دي يومياتي بقماړه چراب شي دا قیامت لا تغلم نفس خبري من شو کول یو کاس الا باذنه مگر په اجازه د الله فمنهم شقیون بعض په دې کې به بدبختا وصيدن صبوين نیک بختا اوس بدبختا کم دي او نیک بختا کم دي اي فاما الذين شقوا هاغه سان چې بدبختا شي دي اخوان ایزان بدبخت کرده دنیا که بدبخته او ففن نار وی با دی پا ورکی لہن دا دی ده پارا فیا پا دی جہنم که زفیرون اسویلی بای و شهیکون او حنار بای ظفیر دخارن زفیر اگه چې تاوی کله سالے کل غم سا اخلی او شهیک اگه چې چی بهر بحر راو باسی تا سرطاو دا افسوس دا وجنمانا دا, دا دی با اسویلی کئی او لګیا بای فریادو به با بکئین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی الزفیروں الصوت الشدیدوں والشہیکوں الصوت الزعیفوں معنی دا دا دا آوئی معنی دا لهم دا دید پارا فیها پدی جہنم کی زفیرون چغی بئی وشہیکوں او اسویلی بئی تیزا وازونا پا مزا مزا خالدین فیها ہمیشہ بئی پدی جہنم کی ما دامت سماوات والاردوں سو بوری چې قائم ولادي اسمان او زمکه د قیامت الا ماشا ربک سیوا داغنا چې وګवाडी ستارب سم مطلب چې کله ستارب وګړي نو به په دې کې بیا نهي نو مطلب دا نه دی الا ما ال سرهم الله الا په معنا د سیوا سره دی سیوا ماشا ربک من الزیادۃ اللتی لا اخر لها سیوا د هغه عذابونو چې کم نور موجود دی زیاتی د چې الله اوغواړی الله معشا معنااد د چې دا اوور خد دی د دین ال نور کسم کسم مذابونه دی الله معشا عرب مګ زیاتیغا چې او غړی سااربهغ به د دی د پا یں دین سال دپینډیشنقرآ نه الله ډیر به ترین د دری کې سره کک دی لای دو کسان دی په دواړو باې قید خت د د یو کال یو بانندې صرف کیت دی او بلبانې کید به مشاقت دییں د دا الله هغهه مشکت پې د پااسسه ان نربکه به شک ستااربه ف غالون کوون ک دی ل اراده و کې الله د مونږ تاسو دغې خلکو ووساتې په ل له نه سودو او کسان چې نیک بخته کړړشل داې په سیغی د مجهول سره ځکر قذکه چې نیک بختیا دا په طاقو په د د الله ده الله د مونږ او تاسو په نیک بختو کې داخل کې ففل جننتې نووي به پهژت کې لی فی م شب په کې ما دامت سما ته سو سپورې چې کاائ اسمان اسممانه از مکه دقییامت ته الله معشاه عربدو مګه سوا د هغې نې متونونه چې او ربسا دام د اک کې مانا پشان دی چې دا جنتونونه دي طولو مومانو مسلمانانو له چې کوم اوبهخلی شو نوجانت خو اوس ددي د پاسا دغ د درجی موافق چې کمم زیاتیې تونونه الله غواړی پې سر دي اتان غیرره مجو اطوان بخشش دے غیرہ مجزوزن بے انتہا ختمی دلی نشتنو فلا تکو فی مریتن مکی گا پشک کی مممہ دا حقی سنا یابدو ها دا کسان یعنی مکی گا پشک کی مممہ دا بتلان دا حقی نا یابدو چی عبادتی کئی ها غلائی دا خلقا یعنی دا خلق چی دے چا عبادت کئی نو بالکل پدی کی شک مکو اچ دا عبادتی بیکار دے دلید آکی دا مایا بدون دی عبادت نه کوي الا کما یا بو د اباوهم مگر څنګه چې عبادت کړو مشران د دی نن قبل مخ د دینه سم مطلب مشران وي ام بغیر د الله نه نور عبادت کړو نو دا نور سپکار شول څنګه چې دا غي عبادت بی او د کسې دوم بی فائدې دي څنګه چې هغه دی په غلطه دي څنګه چې هغه تباشو دی په تباشي و ان لم وفهم نصيبهم ممب پورا ورکړل بدلته نه غیر منکوس بین نقصان نہ كما بنی پورا پو پورا مطلب ملے گی والا کدا اتے نا موسی کتاب جواب دیو سوال چار گلے شرک باطل لے نبادی مشرکانو لعذاب بلنے ملے گی نو جواب حاصل نہ دی چ بنی اسرائیل هم شرک کڑو فازات پرستشو دوجہ د حکمت دا دی اللہ نے بیلهم اللہ عذاب رستو کڑے دے پرے کہ به حکمت ہوئی والا کدا اتے نا موسی کتاب کہ کنور کڑون موسی خت ففی اختلاف کو شو باغې کې ولو لا کلمتتون کمیو فیصله سب چې مخکې د رشي د مرب کا سا درب د طرف نه لکوزیاب هم نه فیصله بهک دی کې کې نیټ د اساب م قرار ده ان نه همد لفی شکن پهشک کدي من د دینا مری پهکک ش کېقل یکنن هرریو دد نه لممالو فی نه هم هرکه چې راپور دی کې الله لما لا يوفي انهم يعني لما هر کلا چرا پور ته کی دیلرا الله لا يوفي انهم و پربور کی دیلرا ربك ربسا اعمالهم بدلذا ملون دئی انه بما يعملون خبير لكن الله دوی پاملون د خبردار فاستقم كما امردا ديزینا اخره پوری برین باپ او حکم د جناب رسول الله الله علیه وسلم دا. تسلی نبی علیہ السلام تا او پنځه امور د دایره په ذکر کای او با اخره کې بیا چې ګلہ سورت ختمی وللہ غیب السماوات الارض په دټول دو سورت خلاصہ پکې ذکر کای فاستا گیم کلا کو دیگا کما عمر دی دا څنګه ته حکم کله شېده او من او هغه سود دیم کلا کو دیږي تابه چراګرزی دلی ویما کا سرستانه تابعدار اید تا ولا تدغ او د حد ن تیرې مکوئ انه بما تعملون بسیر کہ کنن اللہ اسا صبح منو دلیدونکه ولا ترکنو الی الذین ظلمو ملان مکوای ظالمانوتا یانه دا غیر مجلس کې ناس تولاړه مکوای فتمسکم النار غنینو وبرسیتاسو د اور همالکم من دون الله او نشته د استاسو د بارا سی عبادت من اولیا سو مدد ګار ثم د اساسین دادونکړشی واکه نصلاۃ قائم کمونزو طرفه پدوارو سرونو د ورځ کې مراد کنه د سبا او د مازیګر منځو وا من الليل او په وختونو د شپه کې په اولو وختونو د شپه کې مخام ماخدن د مسخین هغه پکې راغې په مزمسکین ان الحسنات يذهبن السيئات يقينا من اي ختمه ګناہوںا ذالك ذکرا دا نصيحت ده ل ذاکرین نه پاره د نصيحت قبلونکو عالم التنزیل معنا کړي ذالك هو اشارهتون إلى ذالکا ظلیکه داقرآن ذیکه دا نسیت دے لذا کرینا د پاارها چا چې نسیت کائ لیمان ذاکاره چا چې یاد کوناغلب غلب نسیت فائدہ ووررکي وس بر او کلکشه په ان الله لا یزیو اجرل محسین یکنن الله نظر کې اجر د حاصل دا دی چې کم سړی کتاب د الله کلک شو په توید د الله نو دا د محس اجر الله ظای کوي لهکانه منکوروې وللی نو دغې رو شو تونونه من قبلې کوم چې مخکستااسونه غلو بقییت خاوناند دا کل ینهان ن فدي چې خلک کې منکړی د فساد نه في ې په مکه کېله کللي ممن د غچنا دغ خلکوونه اننجاینا من چموږ نجات ورکړو هغه لپاره پدایږی که یان له ګو چموږ نجات ورکړو خلک یې کولنو کول نو نجات هم له او چې مان نه کول نو الله یې تباشونه او تبع الذين ظلموا دا ذکر کوي د دعوت د پری خود هغه نتیجه سبب بخانو کې خو یارو پیار خلک خو خلک یې ګناهونه نه منې کول نه ما تباکړه ها هغه پکې بشیری چې جابه خلک منی کول او تبع الذين روان شول ظالمان ما دهری مال دولت پسین او تریفو فی چدی مشکل شو باغی ک وکانو مجرمین او دوی مجرمان وما کان ربک لیہلک القرا فائدہ دو دعوتو تو دعوت خیره بسین ند رب صالح لیہلک القرا چ ہلاک یو کلی والا بظلمن بسبب دو ظلم دا غین وا او سیدن کی ددی وی اصلاح کونکی یانه چې زه خلک پکې موجودی چاغي اصلاح کئ چا چا نو بیا به عذاب نه راسی نو دا وته دا یو ډېر خامله په دې باندې عذاب د الله رسو کیږي ولو شع ربک او دې کی اشاره دې طرف ته چې خلک چې ګناهونو کې راځه ښکاره وي په دې دینو د وکيږي چې ګینه بس مونته الله سره وایي نو دا خلک موجود دي چاغي دا आवाज لګی چې دا ګناه ده باندې روا دیو دا موږ کوي کدا आवाज بنځل لګنن څخه به چي لګیږي دغه خلک کوششونه کوي دا واص دی پنچی نو قربیا با عذابم الله راغلی ولو شار عبد کلہ جالنا صمتن واحدتن په دی ایت کی اشارہ د دیتا چې د مسلمانین کار بغیر د الله د ارادینا اچاله فائدنه شو ورکولې یا کلہ الله قوری مفاد بولور کی دې کې تسلی هم ده دې خبرې خلګو یره پریګی دې سړو اسم جان الله مراه یو اللله رب زت جواب کوئ چې معل او نه منل د دا کار سما د تخپل کار کوا ولهشه عربوکا که خوښ شو درربسه لجاالن نهسهمتتن واحد تن در زولیبی و خلک او متن واحد د تن ډلی اسلام یو وکړو او والله اضاونه همهې دی مختلفین نه اختلااف کوونکې غګورې مات دیځی ک د اختلااف نه هغه اختلاف د باتل پرستی دی اختلاف د اصول له اختلاف د کفر دے دے اللہ من دے دے دے اختلاف او د اسلام دی الله الرحیم ربک مگر اسوکه رحم کو هغه باندې ربسا نو دیبا د کی دی اختلاف نه بچی ولذالک او د پاراد دکه اختلاف او یا ولذالک د پاراد دکه امتحان چې بری اختلاف کې په حق اسوک دی خلقهم الله پیدا کړی دا مخلوق او یا مطلب دا چې ذالک اشاره دا اختلاف او رحمت دوڑ وتا ول ذالکا لپاره د تک اختلاف او د رحمت خلقهم الله پیدا کړی دي دی هاه حدیث کوم اشاره ده چې کلون ميسرون لما خلق له کم سره چې کم زایل جوړ دن د اغه عمل وتا آسان ني وتمت کلمت ربکا او پرشیدا فیصل در ربسا کما فیصل لامل ان جهنم چې زبر کوم جهنم من الجنۃ الپیریانو وناسه لین سانانو اجناینا پیوزل دوینا پیوزل دوځه ډکی ټول دننه دی مراد چیږي ټول بہت اسی یا اجناینا ټول کافرو اغا چراغیتو هغه ته بخانه ده اللهونه شي وکلا نقو کا دا صدقات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او حکمت د واقعاتو چې قرآن کې سی بیانې زی ذکر کوي ځان سره یادو ساته پرچا کې بده پکار راځي دیلا نه الله بول حمت دیکر کوي وک نه کوو هرو چې بیاو مونګه لی کپته من با رسلی دا خبرونه د پیغمبرانو نه ما غانو ثتهبي په عاده کوه چې مونږ مزبوتو په یعنی سره لسته یعې پهبان استستاس لم چې پیغمبر مقام د الله پهنی زووجی او دغ د مخالفو مقامه دا د طببای الله د هغې مخالفین تبا کوي او دویم وداګه په دې هق راغله ذات په دې کې هق دا بالکل اختیاري رښتینه تاریخ ده ومائده نو نسیت و و او ذکر او یاداش للمؤمنین بهاره د مؤمنانو قل للذین توایا کسانو ته پس د تفصیلی بیان نه اعلان به برات او قل للذین توایا کسانو ته لا یؤمنون جاري ایمان مړاړي اے عملو عمل کو یا الا مکانت کو بغدل طریقہ ان عاملنا ہمم عمل کو ان کی ہوں وانتظرو انتظار کو ہیں ان منتظرنا انتظار کو ان کی ہوں اخر جو صورت کی در طول صورت خلاصہ ذکر گئی اگ مقصد مسئلہ یہ عبادت دا اللہ پکار دین اور پٹھو اللہ پوئگی او بیان کا وا بیاں ددین دین کوا او ګټوي زم ما مخالفت کیږي نو و توکل علیه الله بر وسو اعتماد او حفاظت بری الله کین لقد او انبیاء کدا دای تذکر او شو او کو منا ذکر شو دای تذکر شو دای حفاظت الله کو نصابم الله کین ولله غیب السماوات خاص اللہ علم دا دا و الارض خاص الله الارض الهنده پټو سونو د اسمانونو د اسم کو و الیه ارجع الامر كله او دی الله ته واپس کولې شي واپس شي الامر كله اختیار توله یعنی ټول اختیار د الله لاس کې دی فعبدوه عبادتو کده د کله وتوکل علیه زان صبره الله وما ربک بغافل لما تعملون نبی رب سانا خبر استا سود عملوننا انتیاذات د سورته دا سورته ممتاز دی ودي حکم الله نوه عليه الصلاه والسلام دا, دا چې وصنه الفلق بیاي ننا کیشته زما په حکم جوړا کا بل لا سوره ممتاز ده په مطالبي دلا سوره تنو په کافرونه چې فاطو باشر صور مسلم مفتريات بل دا صورت ممتاز ده پدې نا کار وینا د کناان جا ویلو س اوی الی جبلن غرد دو خجن بل دا ممتاز ده ومطالبیکوم د نوح له دلوت له سلام داغد قوم نه وجاءه قومه یهرونه الیه چددا په طرف با میرا روانو بل دا صورت ممتاز ده پټو کو د با مالدارو خلکو دنوح عليهم السلام پوری كلما مر عليهم ملؤ من قومي سخيرو منهم بل دا صورت ممتاز ده پدې ویناد شعیب السلام چې ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم بلده سورت ممتازه پدیو اینادو قوم چه انا لنراک فينا ضعیفا ممتاق پلا معاشره کی کمزوری بنو وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک الكتاب المبین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 اذ قَالَ یوسف لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَادَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ سُورَةُ یُوسُفَ أَلَکَ أَتَرُچُ تَنَدَلَگِدَلَ دری پنځوسم نه پنځول کې او نازل شوی پس دی پسته د سوره یوحنا عربت د دې سورات دمح کې سردا دی جمعہ کې سورات کې مسله ذکر کړه ل لله غیب السماوات والارض پپټو د اسمان او دسمکی باندې یې کیا چې الله پويږي بل سوکنا نو دې سورته کې د دې تفصيل کوي بوا د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام ذین د سورته حوت په اخر کې ویلو فعبدوه وتوکل علیه د الله رب ال عزت عبادت کوي او ځان به اوس بار ای په الله باندې توکل وکړه دا غړتار کوته تللی ده سرولو لږه نه خمه نو په دې سورته د توکل تفصیل کوي په اکید یوسف علی السلام او د یاکوب علی السلام درې مړه په دې په سورته هود کې ویلي وو کلا نقص عليك من انباء الرسلين مانوصې تو بهی ف عاد کا تا ته جمونږ د امبییا هقیات د کر کوو دې غرضه او مقصد دهی چې ستا مضبوط مزبشي نو پهې صورت کې وي زتا د تاریخ خیم دی د پااره چې پریشانه نشئ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ دغه په دی واقعیا کې عبارت څه ابي لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَائِلِينَ د یوسف عليه السلام اودا درونو په دی واقعیا کې تاسو کوم کو د پارا ډيري نخلي په دې کې ډیرو واقعيات دی ډېره عبارتونه بلدارہ جہل تہ حکم فاستقم کلاک کی مثال لکلک ذکر گئی چہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واکی اده بل باغہ سورۃ کی ویلیو ان الحسنات یذہبن السیئات چنی کو سرا گناہونه پریشانای حتمی گی نوبدی سورۃ کی نو دا ذکر کای چې حسنات دی یوسف السلام دا پریشانې ختم کړې سورته هود کې داود علی السلام به وسی ذکر کړو داود علی السلام به وسی ذکر کړو چې غېلیو لا تحزونی فی ظیفین دې سورته کې د مقابل له سړی حالت ذکر گئی جا یوسف علیہ الصلات والسلام دی چاغاو پیغمبر او دا پیغمبر دی حلیدل الصلات والسلام باغکم چا غي سفر اغلو نو عزتمن نو او یوسف علیہ السلام دی کوم سره عزتمن نو د دې عزت یو ک اقرمی مسوا نو نتی جون باندې الٹا چه دلو د السلام کوم بی عزتونه الله تبا او د یوسف علی السلام عزت او شه په ملک نه هغه ملک الله روخانه او هغه عزت مند ګرځول هود له سره بل سورته هود کی جلود علیہ السلام بینائے ذکر کڑوا چو قوم تیوی ہا اولائے بناتی دا زنانا دا قوم اللہ تاصل پیدا کڑی دہا غیوطوی مالنا فی بناتی کا من حق زمونگ دیدہ سعاجت نشتی ندیدہ کی دہا غی مقابل یو انسان ذکر کئی چاغه د بخبله دعوت د دا زنا ملويږي او غوي رب السجن اوحب اليا مما يدونني الله دې ګناه نه جیل خوخه د دنیا مې بچا بل با غصورت کې د شعيب عليه السلام قول ذکر او جاويلو او فل كيله خلق د ایمانا پورا ورکوې په دې صورت کې د يوسف عليه السلام قول ذکر کوي الا درونا اني او فل پورا اور حاصل جب آغا صورت کم حاق دا سوي نه نه چه ز پیمانه پورا ورکوم حاصل لا ذ باه صورت, با صورت کې کم خصيفتنا حقامت دا لحه طرفه کم پیغامات ذکرونو دا غي تفصيل کې دا سورته او بها صورت کې جدارا اقوام مكذباو مكذباو او مهلكاو کمنه کار صفاتونو ذکرونو دا غي بالکل الټ صفات په صورت کې ذکر دي <تصف> دعوت سورت اغیو سو خبری دی یعو دا چی عالم بہر سبہ میں اللہ دیں دین دا چی اختیار مند بہر کے اللہ دیں درمہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم او صلی الله علیه وسلم مسائل تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته خدای دې سلو ورواله تفصیل غیب واکیر یوسف علیہ الصلات والسلام په یوسف علیہ السلام کې انزال مقامات دي دا پنداي شيخ القران رحم الله تفسير جواهر القران کي ذکر کړی دي باقي کس دي نه ان شاء الله و صلوا و